Og velkommen til bogmærkets juleedition. I dag er det den 20. december. Og nu er der virkelig ikke særlig lang tid til jul. Kun fire dage. Men man kan se det, fordi nu blev et-tallet, som var i alle tiderne. Det blev til total Det er rigtigt. Så er man virkelig tæt på, når det sker. Det er helt vildt tæt på. Skal vi så ikke læse, hvad der er, der sker? Jo, det synes jeg. 20. december. Vi sidder i stuen, min bedste far og mig. Udenfor er det ved at blive mørkt. Beste far tænder lampen og adventskransen og bagefter tænder han sin pibe. Jeg spiser pebernødder og brune og kleinere, og en gang imellem spiser jeg ingenting, for så lytter jeg. Jeg lytter efter, om det pusler i stuens mørke krog, for hvis det pusler, er det måske næste pok der er på spil, og så er jeg måske heldig og får mig se. "Beste far," siger jeg. "Og den er nisserne i Afrika." Tja, siger bedstefar og ryger lidt på sin pibe. Jeg tror næsten, at nisserne i Afrika er sorte. De går heller ikke med rød uge, som nissepok. Men til gengæld går de med bare mave. Hold da op, siger jeg. Går de med bare mave? Nemlig, siger min bedstefar, afrikanske nisser går altid med bare mave. Hvad spiser de? spørger jeg. Åh, siger far, Hvis nigerne i Afrika vil holde sig gode venner med deres nisser, skal de give dem grød og jordnødsmør. Og hvis de vil gøre sig særlig gode venner med dem, så giver de dem et ordentligt krus urskovsøl. Det er noget, der river i halsen, kan du regne med. Men det er noget, som de afrikanske nisser holder ganske utroligt meget af. Urskovsøl og ørkenbrændevin. Jeg sidder lidt og tænker mig om. Så siger jeg, du bedste far, hvor gemmer de der afrikanske nisser sig? I urskoven, siger min bedste far. I urskoven, sønne De holder til i hule -træer og i sivene nede ved floderne. Og der sidder de og driller krokodillerne. Åh, de har det skamundret, de afrikanske nisser. Og juleaften holder de fest med de vilde dyr. Bliver de aldrig et af løver og den slags, spørger jeg. Aldrig, siger min bedste far. Aldrig, for de er gode venner med alle dyrene. Undtagen krokodilerne altså. Og kommer de med gaver til nederbørnene, spørger jeg. Næ, nee, det tror jeg ikke, siger min far. Det har jeg aldrig hørt noget om. Næ, nee, det tror jeg ikke, siger min far. Det har jeg aldrig hørt noget om. Jamen, siger jeg og tænker på nissepok. Kommer de danske nisser heller ikke med gaver? Næ, nee, nej, siger min far. Kun hvis der er nogen, de særlig godt kan lede, så kan de måske nok finde på at komme med en gave. Jeg fik for eksempel engang et par nye træsko af nisse, som boede her en jul. Men ellers tror jeg nu ikke, at de sådan går rundt og giver gaver. Jamen, siger jeg, det har jeg nu ellers læst om i en bog. Åh, siger bedste far. Det er slet ikke nisser, du har læst om der. Det er nogen, som kaldes julemænd, de bor i Amerika, eller noget i den retning. Og de er ikke små, ligesom de danske nisser, med nogle ordentlige store karle, der maser sig ned gennem folks skorstener og ligger gaver både i sko og strømper. Men dem tror jeg nu ikke rigtigt på. Nej, det gør jeg ikke. Når jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at de der julemænd er lavet af plastik. Nemlig, siger en ganske lille stemme inden for stuens mørkeste hjerne. Nemlig. Nisser, det ved man. Nemlig. Nisser, det ved man, hvad er. Men julemænd ganske sikkert alle sammen lavet af plastik. Bedstefar far mig, vi lytter til den lille stemme. Det var Nissebock, visker jeg. Og bedste far nikker og visker mig i øret. Ho, ho. Der, sagde og Og far nikker og visker mig i øret. Og det har far sikkert ganske ret i. For længe efter kan vi høre Nice Pock for noget. Katrine, hvordan grønter man for noget? Det ved jeg simpelthen ikke. Øf, -f -f -f -f -f. <laughs> Du lyder ja. meget for noget. Du lyder mere som en, der er forkølet. Men det er okay. Men det er vel ikke grønt? Ja, det er rigtigt nok. Hvordan... Tror du, at bedstefar virkelig ved noget om afrikanske nisser? Eller tror du bare, han finder på det hele? Jeg tror bare, han finder på noget. Fordi sådan synes jeg altså også, at det er med julemændene. De er jo slet ikke amerikanske. Julemanden, han bor i Grønland. Ja. På Grønland. Det er det samme. Er det det? <laughs> men, men det er rigtigt. Julemanden bor på Nordpolen på Grønland. Men det er jo to forskellige steder. Ja, fordi Nordpolen er en del af Grønland. Nu skulle du ikke være for fjollet. Det passer ikke. Okay. Jo, han bor på Nordpolen. Jamen, så bor han ikke på Grønland. Okay. Men den eneste måde at komme til julemanden er, hvis man rejser til Grønland. Men så bor han jo på Grønland. Okay, det kan være, at han har et hus på Grønland. Men det har han, det har jeg set. Og et hus på Nordpolen. Det... Og så har han et sommerhus det eneste. Altså, hans, hans værksted... Ja, Ligger jo på Nordpolen. Okay. Ja. Men, Men bor, han modtager post på Grønland. På Grønland. Okay. Ja. Så han tager dresser af grønlandsk. Okay. Men jeg, ja, okay. Så er jeg med igen. Men så er han jo heller ikke amerikansk. Og så tror jeg heller ikke, det passer med de der afrikanske nisser. Der driller krokodiller. Og gode venner med løver. Jo, det tror jeg måske passer meget godt. Jeg tror, det er noget, han finder på. Jeg tror ikke, de går med bare mave. Men det er jo skidt. Det er jo mega varmt. <tryk> <laughs> Det er jo helt vildt varmt i Afrika Ja, men, men derfor går man da ikke med bare mave Det, de Jeg gør... tror bare, de har t-shirt på Nej, de går sygt meget med mave. Jamen fordi i nissebanden Jamen fordi i ø, der mm. er de jo også et varmt sted Ja, de dansk vestindiske øer Ja og der går de altså ikke med bare mave. Nej, men det er jo fordi, at det er danske nisser, der ligesom er kommet dertil og har lært dem noget om deres kultur. Og så har de byttet lidt. Der har de jo også det der nissekalypso. Ja. Men ja, der er bare ikke en eneste nisse i bare mave i den serie, tror jeg ikke. Nå, men så, okay, så har de danske nisser lært kalypso-nisserne og at, at gå med trøje på. Og kalypso-nisserne har lært de danske nisser at spille kalypso. Okay, den, den er jeg godt med på. Hvad tror du, der kommer til at ske i morgen? Hmm, jeg tror, at det er på tide, de begynder at lave nogle gaver. Ja, det kunne også godt være. Men kun fire dage til jul. Ja, så skal man til at have gang i de gaver, hvis man skal have lavet dem alle sammen færdigt. Det er det. Noget af det, der skete i vores afsnit her, det var også, at de hørte. Ja, de har hørt ham tale. Det var alligevel tæt på at se ham. Det er rigtigt. Det var ret fedt. Ja, Ja, så vi er et skridt tættere på, Jeg, jeg tror, de skal se en nice Lige om lidt, så ser de her. Jeg tror på det. Jeg synes, det er et godt sted at sætte bogmærket. Ja, det synes jeg også. Så sætter vi bogmærket her.